Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La 25 octombrie 1921 se năștea la Peleș în Sinaia Mihai, fiul principiului Carol și al prințesei Elena Greciei. Viitorul rege Mihai I a României era descendentul celor mai importante familii regale și imperiale ale Europei. Strămoșii săi direcți erau țarii Nicolae și Alexandru al II-lea al Rusiei. De asemenea era străstră al reginei Victoria Marii Britanii, atât pe filiera maternă cât și paternă și văr de gradul III al... Actuală regina e Elisabeta II a Marii Britanii. Regele Mihai a avut două domnii. Prima când avea doar șase ani după moartea bunicului său, regele Ferdinand, când s-a constituit de fapt o regență. A doua domnie a început în 1940 la abdicarea tatălui său, regele Carol al II-lea. Avea doar 19 ani, o experiență politică minimă, iar soarta și istoria l-au adus în fruntea României într-una din cele mai grele perioade ale țării. A participat direct la evenimentele din 23 august 1944, când s-a alăturat politicienilor care voiau ieșirea din război și întoarceva. Cerea armelor împotriva naziștilor. Atunci l-a arestat pe Mareșalul Antonescu și l-a predat comuniștilor. Aceștia au preluat în câțiva în puterea. Iar regele Mihai a și fost decorat de sovietici cu ordinul Victoria, pentru citez actul curajos al cotiturii hotărâte a politicii României spre ruptura cu Germania hitleristă. Dar asta nu l-a salvat de abdicare, regimul comunist, impus de Armata Roșie, l-a forțat să renunțe la tron și să plece din țară pe 30 decembrie 1947, când a fost instaurată republica. Regele a trăit în exil până în 1997, când, în sfârșit, după înfrângerea electorală a lui Ion Iliescu, România i-a înapoiat cetățenia, i-a înapoiat proprietățile confiscate și i-a permis să revină în țară. Ultimul rege al României a murit în 2017, la vârsta de 96 de ani. Este mormântat la Curtea de Argeș, în Necropola Regală. La 25 octombrie 1825 se năștea regele Valsului, Johann Strauss, Junior V-a plăcut asta cu Junior? Junior, da E hai. ca Neymar, Junior Văcii de primăveri ascultăm acum De ce vă amintiți când ascultați asta? Care primul lucru care vă vine în minte, prieteni? Vă, prietenii mei, ce vă vine în minte? George? Duminica a Tom împotri. și Jerry, mă, era Tom și Jerry când patinau Tom și Jerry când a înghețat de la frigider podeaua și <cără> o patina Tom și Jerry, frigider, da Hitul lui Strauss este categoric Dunărea Albastră Vals folosit pe coloana sonora a mai multor filme Și desene animate, ca cea urâtă era și pe Vreaua Ceaușescu, la album Duminical, Vai Mă mai țineți minte că înainte de 89, da. sâmbătă, programul TV de prânz se chema la sfârșit de săptămână, iar duminica album duminical? Da. Dar eram mic, aveam 7-8 ani. Și nu înțelegeam, stăteam și mă gândeam, zic bă, ăștia, sigur greșesc părinții bunicii, că de moment ce zice la sfârșit de săptămână, sâmbătă, și album duminical, duminică, clar sâmbătă e ultima zi a săptămânii. Da, păi, pentru că se lucra pe vremea aceea da, și sâmbătă. Da. Și duminica trebuie că e prima. Eu așa am trăit mulți ani cu treaba asta. Da, hai că ne-am îndepărtat de la sărbători. Să știți că Johann Strauss Junior a cântat și, și la noi <laughs> În 1847-48 A fost în turneu în Transilvania și țara românească A fost invitat și la Palatul lui Gheorghe Bibescu și al Mariței Ghica ce a interpretat câteva improvizații ale unor cântece românești Păi ce vremuri Dăi seama cum ar fi în ziua de azi, noi acum cădem pe spate că vine unul și își pune un tricou cu național a României sau că zice bună seara București dacă nimerește și nu zice buda pesta mamă ce tare, ce băia bun a învățat bună seara. A, -a fost și Metallica în da. da, și Armin. Și cum ar fi acum să vină Maluma sau Justin Bieber să cânte Constantine, Constantine? Maluma baby. Asta a făcut Ioan <laughs> Strauss Junior. A luat piese române și l a interpretat. Armin Van nu are o piesă cu o fostă colegă de-a noastră, să știi. Cosmos, să-i spune piesa, e Alexandra Bădoi. E o piesă foarte frumoasă. Deci, vezi, se întâmplă și ziua de azi. Bine, și pe la festivalul s-a pus și Adi, da? Asta. Corect, Vezi? Mare artiști români pătrund, prietene! Bene. Apropo de muzică, 25 octombrie 1984 s-a născut în Santa Barbara, California. Katy Perry, Catherine Elizabeth Hudson a devenit cunoscută în 2008, imediat după lansarea celui de-al doilea album și a pieselor I Kiss the Girl și Hot and Cold. a urmat hit după hit după hit California Girls, Teenage Dreams, Fireworks sau Chain to the Rhythm. Cu piesa asta Katy Perry deține recordul Spotify pentru cele mai multe ascultări în prima zi de la lansare pentru o artistă. Perry s-a apucat serios de muzică pe la 15 ani, când a auzit pentru prima dată melodia Killer Queen a trupei Queen. De altfel, recunoaște că întreaga sa carieră este inspirată de Freddie Mercury și de atitudinea acesteia. Poate de asta lui Vlad îi place Katy Perry atât de mult. Dă hmm. prima aici săptămâna asta, dar ne întâlnim de dimineața. Am primit mesaje mai multor ascultători le-a adus aminte de Tom și Jerry Stausen. <laughs> <laughs> Tocmai bine, super weekend! Te bune, papa! Pa!